Alhamdulillahillahi wa salatu wa salam ala ashraf al anbiya wal mursalin nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi wa salamatihi la yumidin wa amma ba'd. Blaznimi kaqan do hom arkis edhe disa vlazmeve po do hom qala komsinu ndon do me permend disa shubohat nuk po i quaj argumente po po i quaj shubohat apo dushimë qka i kam përmend disa apri njerëtve cilët nuk e bojnë lënsi në namazit këfir dhe me i këshur dohon njërën se qyshë në argumentuë këta edhe njërën dohon qyshë qyshë i kumë dështojnë në na para se gjithash duhet ju të regoj se e kam përmend djetartë e se lefit se cilësia e hlusënnetit është se jedhë kurun e me lehum u e me alejhim i përmenin argumentet Në qëshën ato argumente që i ndihmojnë me dhejbin e tynëv, apo në qëshën ato argumente që duken që po e kundështojnë me dhejbin e tynëv, ndërsa cilësie bidagjive është se jë dhukuruna me lehum, vo le jë dhukuruna me alejhim. Cilësie bidagjive është i përmenin ato argumente që ju duken që po e ndihmojnë, përja po umblojnë me dhejbin e tynëv, edhe nuk i përmenin argumente cilat duken që po e kundështojnë me para se më kaluë, më i përmend këtu argumentet që ai kanë përmend këta njerëz. Para se më i kaluë, më i përmend këtu argumentet që ai kanë përmend këta njerëz, duam të përmend diçka. Në pyetje që shumë shtrughët. Ai që si thotë lonsit namosit këkër, është murxija sër murxij. Është shumë e rëndësishme për më dosh me shtjelluë pikat e arshme kanë të dhe, të. Dhe, që kanë bujë në temën. Don, po duam të u kalzoj në baz. Nuk dua më u fëlluë shumë këtu. Don, bazës ka po duam të u kalzojë unë as Se nëse njëri ju Thetëse Lonsi i namazit Opo dikush prej djetarëve që ka thonë Se lonsi i namazit nuk është kefir Për arsye se hom, Tekstet e shëriatit E kanë urdhëruen Njërin për më kumë Vesimtar më orën me njëme për vipër Po nuk e kanë caktua ato namazin Edhe i përmenë argumentet që ka i kam pua hlusonetit Thujnë se kam përqëllim do në selon si në mëzë tërët kefir Thujnë se kam qëllim se këtu Jënë kufer i vagel Mirë po duke e posë akide Që qaj cili e len vejë pre në krejtësisht Ajo është kefir Në thëllëmi se kjo është mërëna e hlusonetit Edhe dalimin mes neve dhe atina është dalim unë Unë shprejhja Apo a khiloh të lavdhi Nëse e ko akide dë vetëse Aj cili e lën veprën, mirë po se ka për që nuk e caktën këtë vejpër namazin që që caktujnë shumica absolute e djetarëve të hlesonetit tu janë njësë këtë donë me i gjmonës a me shumicën absolute djetarëve të abenjëve edhe kështu merodhë e por, ndërsa nëse ajtët se lonë si namazit nuk është këpër pse namazit është vejpër e vejpra nuk është pjes nuk është prej asur limon, prej bozës limonet atëherë k Mërgje, edhe skod dëshim në rgjone ti në kërkush Apo në kuptuhen që apë thëmë? Në nëse në i thutë, pëse në u nësi namazit nuk është kefer A i thetë se pëse namazit është vejë për edhe vejë përa sështë prej imonit Apo sështë piës për borës e imonit është mërgje Ose nëse thëtë, se pëse kanë orë hadithet që kushtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kam përmend njerëzit disa shubohat eh, e. Tëna i kanë i kanë kundëstuar lësinetin sepse na wallahi elhamd aqidja yunuf sikur sa ehli sunne arsa lonsi namazit se qelen namazin deri ti del koha atina është kafir kufren akbaran mukhrajan min el milleh. Ai ka kufër, kufri të madh i cili e ka nxirr prej U metit E dhe përjashtuhet për i kësoj I përjashtuhet nga për i kësoj reglën në mozët që bashkuhën Që këna me pos një pikë që këna me full Dhe kësoj nëse nga në prëmë të në kuha Gjatë kësoj, kësoj neje A këj dhe johën është se lonë si në mozët është kefir Ajë cil e lënë në mozën Nderit i del kuha e pina është kefir edhe kanë ardhe argumentet qarta prej Quran dhe sunnetit, që shedim në hadith në Pingabert, a shqita shronë të në katë nëfërtuje me muslimin sahijun e tina, edhe djetar të tjirë që ka thunë, inë në bejnë rëgjulli, u bejnë shirkë, u al kufri, ter kusale. Dëvuës i njeri jutë prej kufrit edhe shirkut, është namazë. Ka ardhe hadithit tjetër dëmëhon, në mësnedhën e mu Mahmedit, el ahdur lëdi bejnë në, u bej faqat kafir e kam thonë sahi Ahmed Çerkit e Sheikh al-Bounerdë dietor tir domthon dallusi apo lidh ajo që na dallon prej prej ty në do të brik kafira vëllai munafikov është çështë e mëbeshti un është namazë kush e lën namozen te pejgamberi soll ka bu kupër edhe në këto tekste ka shkuar domun ijmau e sahabe ka post ijmau dietor te sahabe se kush e lën namozen deri sot i del koheta ina është kafir ka ijmau katrafmtu e buhurera vet prej sahabe Eh, e ka transmitua i gjma në së hapë dhe së hapë dhe për nga mërë të sëmë E ka më posë me në tim që që që e lënë namazin Ka buë këpër e ka transmitua i gjma e buhurera E dhe e gjeni fjallë e buhurera dhe më thonë Onë më stedre këti imam Hakimit E dhe senedin esoj dhe më hënd Imam dhe hebiu ka thonë është të në salih Dhe më hënd është i mirë Gjithë alëtu e ka transmitua thonje në E buhurera dhe që e ka të nëshmët sahabët që kam posë si nëshmët shkafir e ka të nëshmët e dhe imam l-l-lukai unë shorë usullu l-i të kodë unë që e kall ibn e tina imam l-l-lukai Amir? Gjitha shkëtë qëtë iqma e ka të nëshmët e dhe abdla ibn shakiki qëtë për i djetorë të më të bëhinve e dhe thonë abdla ibn shakiki që të ka të nëshmët e dhe dhvud e dhe që e që e që e qalban është kufër apo me kënaqësinë në po, në e Nbeu sallallahu alaihi wasallam jeronë tëlka şeyin gjirin salat kufër po në skampo do në sajtë pe namazën në ai tani tjetër por pas namazit nuk e kanë po që është kufër disi longë në namazit e kanë po që është kufër gjithashtu domthon është transmetuar tekstualisht çu se për më sheh uthemin në shervet mund të 16 prej sahabëve të hundhi i kanë thonë se në namazit është është kafir për ty në vomeri për ty në alih radhiyallahu anhu për ty në abd ibn avs për ty në udhrejja edhe diëtor tërë I ka përmendëun diso pri thonë këty në dietarëve Imam Ibn Hazm në librin e tij na Muhalla i ka përmendëun çysh kanë thonë shprehjet e ty në dhe i ka përmbledh këto thonjë dietarëve ne huj domun apo thonjë të sahabëve dhe argumentet reflounzit na Moiz ne hujin ju për dietarul selefit Imam Marwazi në librin e tij na Ta'zim Qadri Salah ha librin e tij na Ta'lim Qadri Salah edhe me këto libra thonjë këna domun kena më pos votafot domun kena më pos pika që na mundoj rasti Patamse ndërsa ata të cilët nea kundërshtojnë edhe këtë aqide që e kemë. Se nëse i namazet nuk është kafir, mirë po është kufër, kafir kufër i vogël, ka bëu kufër, mirë po kufër i vogël që si s'e ndjer pidinit, thonë se ata njerëz nuk kanë argumente. Por çata nuk i të tino, po thon kumë kundërshtuar argumentet e ty në, por kumë kundërshtuar dyshimet e ty në? S'kan argumente, boz, po për këtë çërti. Ashtu që shtet çu the mine fat ne qomuarada ne qe kundeshtim ne ste se neun si namaz doon sepse nuk kan or tekstet kan or tekstet qorta qe neun si namaz doon se kafir qish i po menu hadithe dhe shum hadithe dhe ayete tjera wa aqimu salata wala takunna min al mushrikin fal neun si namaz mosu ban mushrik nuk kan or tekstet qorta shejhot e imin a ko di konai hadith as ayet se thati neun si namazit es besimtor po e ko imum ne do a ko qeshte ose neun si namazit ka mbin xhennet a ko qeshte a di thesh ju Në diskocë sa dhita, ç'të e kujtojë minuta, skoku ndështim në sadhë. Apo mëste se ç'rëjotin. On theftë se nën si namozit është kapëriën tekstet çorta. Dhe kërca kanë orë me kundëstuar këtu, kur kus ka pru argumente, por kanë pun dyshime shumë bohate. Po thonë, shubohate nuk janë argumente. Kto shtinën më në fillimisht. Dhe këto shubohata apo dyshime i kanë doshë u themin të qelizhme. Vojën e parë që ka e ka përmendë shehtëmini është Ka thonë, mirë me lejë se lëfi le hi delirin Lënë asënën Atoj së dëshime që ka i kam pru Ata që ka na kundershtu e njeve në kitë akide Se lënë sinë amazë të është këpër, këpër mal, të malë Së vëndjerë për emiletit Kam pru argument Atoj cila në bazë nuk është argument heq Heqë së është argument, ata e kam pru si Si argument Edhe pikëti llojit e përmendshikut e minit, alejhi rahmetullah, sherul momti, edhe në libr tjetër se e keni në në risale, në shkresë të veçantë e kosh e xhominit, por dispozitën e veçante të namazit. Gjithashtu e keni në libr veçantë, por dispozitën e namazit namazit është edhe albumi. Deso shtëpia botuese, so so so e kujtëdhon, është në shtëpi botuese darul afer. Është e Egjiptit, do të them, ëh, ato për asojtë ka dinë, do të them, janë Donën shef atqsoj dorë dhe unë jam për xhamat e Arabisë. E kanë marrë, kanë bashkuar, domethënë librën e shehikut e imit me librin e sheh xalbonit, po është vështirë domthonë me, me i bashkuar. Në jetë fak, hajnë inshallah taula. E kanë bashkuar, kanë shtënë në libr donë 2, 2 risalet. Apo 2 dy, dysh kresat. Edhe donë për më shehikut e imin thotë për argumentet, të cilat donë i kanë prua ata se si argumenta, në vërtet çka argumenton të heq, është ajeti Kur'anor që sheh Allahu azhajal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Allahun nukatolatina çka i bën shirk, Allahu te 3jël dhe fol për pos shirkut, ha por ja fol për për pos shirkut kujt don. Don. Çka doan tjetër për pos shirkut e fol Allahu te 3jël. Gjithësisht, konsom këta diëtorë. Se ajo çka nuk e fol Allahu te 3jël është shirku. Dorasasa netira çka i bën për pos shirkut ko mundi me i fol Allahu te 3jël. Am kuptone? E tash kushtesha, që nënë namazit nuk ka shirq. Sepse shirku çka i bën ti gjë në alobe? Mja shërcu ti kanë dikojna, apo mja shërcu ti kanë Allah te zot. Atë ai që e lën namazun, thotë, çfar shirku? Kënd ja ka shërcu Allah te zot. A kupton ti ç'u argumentovën? Nevës timi, fillim i shtimin. Ma spore mos haro në fund të familjes se kë ajë ç'është argument hiç. Mir po. Jo veç kaç. Unë në anën e Sheh Xhehutemini nuk ja ka von hakun kur ka von çik argument sa është ai së është s'është argument hiç. Mirë, po hoku është më thon se çik argument, ose argument konkretën jo për ta. Çik është hoku? Çfarë fysh ka von Sheh Istam bin Rahimullah shkëpërmendomund, sepse nuk vin kundëstort apo bidatxit me një argument, por po ese ja u kumbo una ato çik me kon argument kundritën jo për ta. Fillimisht ti thën atinërit. Ti çik spëshese si në von si namazit, është mushrik apo kabushrik? Tjallat, sepse për i kunder shtën tekste qorta qa kan orpi kuron të sunetit. Sikur se? Hadithi që ka ornë muslimin dohon që e ka quajt daluas mes shirkut, apo e ka quajt le unje në namazit shirk që e përmendo i në bejnë e regjuli, o shirk i u el kufri, ter ku salar. Dohon, e ka quajt le unje në namazit qort, ka thun për jamersum, e shirk edhe e ka quajt ka ornë me njër shqoës e el, shirk i madhë. Në hek nga përmen fjallë në Shekhe Sromit, në këti dalë sëratër në sërëkim Gjë Shekhe Sromit dalë kanë dalimin nësë kufrit të madhë Edhe kufrit të madhë të cilë ashtë Kër të vjen kufrit, me njën shqua se erë Apo kufër i shquar që i thëjnë gjua në Shqipe Kër kër përqëllim kufër të madhë Kër kër kër kër kër kër kër kër kër kër kër kër kër kër kër kër kër kër k Aftu ti është kaordha jeti Kur'an ora ti e, do të thon, sura At-Maide waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikahum alkafirun alkafirun. Don kafirat në vet. Qysh e përmendon un, sepse kur kur e përmend Shejhi Sulejman Luani, Allah e di rốt për prej buqut dhe ja zgjat jetën e tinë për edhe në At-Maide, do të thon, mo përfituo pritina, edhe këtu duhet të thon, do të thon se ata ata ata zvetë çurë si kum përmendësoherë, do të thon se të folin konkretik ti Shejhi Utma, ku kundër këtij alimit të madh, ata e kanë frikën ata 90 ditë bujë ndoëm në Ajtajmburg, sepse tuten, tuten pe dit turistina. Ashtu që shiunt tut ke shtert. Shi që nuk mundi aku përmend, doun ti tut ke shtert pe në Hazmit, ka thonë më mirë me zatet në Luan ndodhe se sa në Ullë dhe seso -i Hazmit, ashtu ata tuten pe pe shef Sulejmanin Luanit. Mir po, ata njerëz subhanallahu është agjë, domun shef Sulejmanin Luanit, lavdosa që ka bësh me bazë dietor ti, domun janë çorta. Mir po, po këta nuk janë tjetër veç Vullbë Bilaj Zejçurës. Ha, na popli kur do me thon di di kush qart i dot. Ja i bën smuja kalai, my çov kalai don tonu i bosse si zogit çurës. Taman këta, këta njerëz janë janë zeçurës. Atë don, çu she po lem, flet shejhu Sulejman Ron, flet onto se ten edhe kufrën kafirun. Jo veç kufrin, po flet ataxia do prun kufrin, kur vijnë dom vet plus te kufrit. Me nyën shose el, flet ata ka për selim që jam kafira, t'mai don kan dol, për i dinit kret. Këtu, këto keni kujdes, mam. Këtu ka or nëna kaqë shirk gjithashtu hadithi tjetër domun çka ka ort kur ka furr për namazet të, uamen teleka faqad ashra kush ka lëm namazet ka bue shirk a e kupton e ka, ka, ka quajtur lëndje në namazet pejgamberi s'do shirk a jemi mua e ka quajtur lëndje loun... tash ti ose ti e kupton dështon hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose ju e di dhe ju e përgjithë pejgamberi thonë ka quajur ju e shirk ti mus në statutin mos po më merr mènjen e çor shir, a ti nuk di vëncë çfarë roci do të më xhetyviç më thon, ktheu edhe këqyrën iskamin tën. Për fillimin. A po kundëstron atëh ne për të thonë vetë se po ta merr mènjen aty diçka? Apo e dinjuën në rrobe ti më mirë se pejgamberi alayhatu sallallahu a, apo e dinjuën në rrobe më mirë se Allahu i bota çka u aqimus salata wala takunu min al-mushrikin, falë namoz në mosun bo në mushrika. Ti këto kritikë ti më mira, mènja jote është mut, për ti këto më mira. Ma mërë allahë të t'jollohët. Qërshë që, t'hu e shë? Për dhe shë asoj, ma që t'hu ka bu marat t'u me di qëpar shër ku ban qëpët ka dhëgjina. A që ke një ajetin kur anër? E fe rejte me një të tëkha dhe ilahëhu, hauahu, fe edallëhu lëhu alaim. E pe ato që ka e ka morë zët vetën, havanë qepin e tina. Epshin e tina e ka morë zët. Ako njeri që thë që une adhorej qepin tërma? Jo, për pasimi i epshit Vonja e përparsi i epshit Dhe lonja në mos e ka qëjtë Allah zërgjel Kukër, e ka qëjtë zët tina I ka bo shirkë qepin e tina Gjithashtu, ai cilë e ka lonë në mosin Ai cilë e ka lonë në mosin I ka bo shirkë Allah Sepse i kush, ka lonë qatë koj që Ja ka kurzua Allah zërgjel Qatë qat 5 minut që ku e drejkës Që Allah ja ka obligua Mja lonë në tina, ja ka kushtua dikujna tjetër Edhe i ka bo shirkë Allah zërgjel kjo domkargu men sot domkast dom an dom, as de shem na ta nuk ja vlem por por mson sepse pa konjeri shumë i lodh priment dhe çudia më e madhe është kushhet dietor të mall sikur se sheh alboni që e përmend këto si argument por vetëso ul në thar fillim se kjo nuk është argument por ta po është kundër tyndit nëse do e morr shumicën kolonur allah zotjet po thot nuk e fol shirkun apo po thot nuk e fol shirkun tash cili shirku nuk e fol allah zotjet kjo heloft me diëtor, di shoqët diëtorë që na ka thënë se as shirku ne vogël nuk e fol Allahu xhe. Mirë po kemi na ka thënë se fjolla vërtet e diëtor. Që të unë sheh Sulejmanu luanë është shirku i vogël e fol Allahu, ndërsa shirku i madh nuk e fol Allahu xhe. Don kjo është në çdo moment se shirku i madh nuk e fol Allahu xhe. Mirë. Tash ç'sh dallon shirku i madh dhe shirku i vogël? Çu sheh kam thonë ne shehshe Somit? Çu dallon shirku i madh e shirku i vogël? Kur ishqyuar, shir -shir të vjen e shquar, ko për të thënë shirku i madh. Kur di vjen e pa shquar domethën ko për qëllim në ke recajtën e gjuna në rrove ko për qëllim shirku badher tash na jet kuran dur allah çaq shirku se po qëllim ko për qëllim shirku ne mall apo çu zhdojn ata vet mir e ç shirku ne namo lon se namo çfar shirku i ka thon pejgamber thoma at mall sepse ka thon hadith ne muslimin in baina errajuli wash baina esh shirki esh shirki on dalus inas don shirki mall Këto çka kam thurë ata, gjithsesi, po dojmë na kalojë që Allah subjal nuk e vall shirkun e namazit. Po, nuk e vall, po namoja në namaz është pishirkut mall, se kështu e ka definuar pejgamberi ali c.s.r.u. edhe e ka thujtë në namaz është shirk, dohom shirk, shirk te mall. Kjo domun, vallahi domun, kjo kjo është është çuditë domun. Çu shubjen, ju bjen, ju bjen mendom, çu si stërpru, dikush me përmend argument këtë këtë çështje. Por disa soi domun, për argumente sikali po më në këtë këtë këtë bidaxhilë on është hadhi, hadithi Hudhaifa radiallahu anhu. Ai ka transmetuar një mollëdia, edhe ka transmetuar me Muhakimi, edhe ka bo sahih, edhe ka e, tina, hon, aleyhima, edhe hon, e tine, hon, bon, ka opajtuar me Kasejyna Dina, ndonë imam Al-Zahabiyyah alayhi ma'arhamatullah. Edhe donë opajtuar me sahihën e ty në 9 martë donon Sheikh Albani rahimahullah ka marr argument donon Sahihun natwinu por për këtë hadith. Don hadithin çfarë është i ngjordun e udhëfës, ne Allahu uçi ka ka du pejgamberi se un yudrasul islamu kema yudrasu wash thawbe. Ha? Shluet friet i islamit, fur shien jul apo shaja e etishes. Derisa vjen niku la yudri, as ia mu wala salatu wala nusuk wala sadaka. Derisa vjen niku çe nuk diet pas pejgamberit se rondohon, çka arftar jimi? Apo çka është Namazi, apo qëka është kurboni, apo qëka është e, sadoka, zëkoti, edhe të ngritet kur ondhe Allah të zëgjelë edhe nuk jetë nja jetë pi, pri pri tina. Edhe nuk jetë unë tuk njëri që din tjetër për pës ha, ploku edhe ploka, pleq edhe ploka, cilë të thujnë la, ilahe, ilahe, illahe, edhe rekë në e, bë, në alahe dhe i kelimet. Një plak edhe një plokë, thujnë la, ilahe, illahe, illahe, thujnë nuk, nuk din kur gjë tjetër për vetë shikën në namazën të bodën edhe në namazën tu të thonë la ilaha illallah ata se din çka është namazi, as çka është zakolli, as çka është xherimi Ku e as çka është fotje e as një u pibidë. A kuptonë? Ku morën argument apo thon shubhe këta që thon se në namazit nuk është. Sinq taniers kur e ka pyet seletu ibn Zufer, seletu ibn Zufer u përgjigë tabinbe. Jeshësh ai çe tani udhëi fen tu thon hadithin. Kur i ka thon ka thon silti ibn zufer ka thon hulaypis ma tan ta uhm la ilaha illa allah wala siyami wala salati wala sadaqati wala nusuk qon chkayu ban dabi atyuna fi wala la ilaha illa allah asqan al jirim asqan namaz asqan zakat asqan kurban asqan qulcha yu ban dabi atyuna pe vit silti ibn zufer pe vit ri hera ya kthen thufi radhiyallahu anhu fat tunjihi minan nar isbatana ka pezi or jahanamit fal sheikhu Allëh rahmetullah kur e përmend këtë hadith argument thotë këto hadithe është argumentet i qortet, u ndotet kohën thotë mesedë thotë shumë transheshme fehije, ha? Cila është ajo? Thotë se muslimoni, ai i cili thotë fjalën la ilahe illallah, shpëton prej zjarrit të xhehenamit edhe nëse nuk e ka namazin apo diçka tjetër përkon e Islamit apo prej boza të Islamit. Çu është thotë? Shejh Albone, rahimehullah. Hmm? Kjo hadith është argument. Pse? Çu është argument? Sepse se, hadithi poshtëçi ata sedin, namoze, algerimi, shtemi, se dinë as çfarë namo, as çfarë tacerimi, edhe kështu më rodh. E kuptuat? Fillimisht themi më dhon. Se Shejh Albone kur e ka kabo, bu hadithin sahih, dohon ka thonse e ka bu, ja ka von Kron, ka von ai çit hadith e ka bu sahih dhe Imam Hakimi edhe e ka bu sahih Imam adh-Dhahabi. U argumentua edhe me tashehun apo me fitimin e hadithit te Imam Hakimi te dhe adh-Dhahabiot ti duam por mend diçka sepse nuk u duhet kjo miqshi i Halbonit. Bën miq dikujt tjetër, a mushi i Halbonit u duhet sepse ka qenë i muhaddith, ka qenë haket. Edhe i dina punimet e tij në hadithe që na verson. E vërteta është se Namozi, un hadithin në të cilën e ka transmetuar Hakimi, nuk është i përmendur nga Mozi hiç. Nuk është i përmendur që njerëzit nuk e dinë çka është Namozi. A? Nuk është i përmendur hiç. Kto se ka përmendur i Halboni. A kjo nuk është e përmendur un hadith. Përumisht që duhet me më në mend këto. Sfond. Namozë sipër nanën rivajetën e Ibn Mates, jo rivajetën e Hakimit, sinë ka bu sahihat Hakimit, edhe u fajtu me tremend dhe bju. Edhe cilë ka marr argumentin më të fortë pse e ka bu sahisha i xalbon don, kit hadi. E pora. E dyta, un rivajetën e hadithit është një nga transmetuesve të hadithit është Muawiya, Abu Muawiya, Hazim ibn Muhammed ibn Hazim al-Dariri al-Kufi. Çikoj Abu Muawiya. Don, na loj vishpak. Doi namuk fëj me këqyratu. Çka kanë thon dietortetina? Etina që ka thon ja habnu ay ne ka Muhamedi çkër niri, maj sigurt avsatun nasr. Në sholbe don, hadisat që ai ha transmeton pishopet çkër është ma më më sigurt. Mir, po çka çkëniri domethën është bidalxi. Ëh? Ësht murje. Ka thon Abu Daudi por të ka thon rasul murje te kufa, është kryet e mugjive un kufa. Ëh? Ka thon Ibn Hibban, ka thon murje un khabif kamosh muji fllest por ta kseme edhe këtë në përgjamin e tina vqiu nuk ja ka fol namoz në xhenozes pse ka ka qenë muji s'ka fol namoz në xhenozes a themenish tash kunitë të koka mitadxhi ne vetash duhet mundolet me këtë a pranohet hadithi i bitadxis apo jo unë këto në hum se a pranohet hadithi i bitadxis apo jo e kuptojmë ndosher mirë po duam mundosh kurti mirë thonë më. hadithi i bitadxis a pranohet bitadxive hadithet që ka transmetuarin apo jo dietorti kanë don kushte Ka pri djetarve që throjnë se për gjithsi nuk pranohet hadithi bidatgjive. Grupi i dyti djetarve është se throjnë se duhet me ndoha bidatin. Nëse bidatgjia me bidatgjia me bidatnë e tina ka bëhë kufër, nuk i pranohet hadithi tina. Ha? Nëndërsa, nëse bidatgjia me bidatnë e tina nuk ka bëhë kufër, ka hon këtë duhet me këshyri. Ha? Mone men, bidatgjia që me bidatin e tina ka bo kofër A tina me i gjmatu me të si Si pranohet hadithi Nësa bidatgjia që me bidatin e tina Nuk ka bo kofër Ta që ka hon djetarët në bëhet të në dy grupe Qa bidatit tina original nuk ka kofër Ka hon qysh në dohet Nëse është thers U mbidatin e tina Apo nuk është thers në bidatin e tina Nëse është thers U mbidatin e tina ha? Thiru mbidatin e tina Ju bënda vet në dit e nat njerëzve në nërgjo, ose të kënjeli nuk i pranohër hadithi. Edhe kështë me dhebë edhe i vetë i shekë albanët. Këti njërë nëse o thërë në nërgjo, apo në thërë në bidat në tina, nuk i pranohër. Ndërsa nëse nuk arë thërë, e kohë që atë bidat, mirë po nuk i thërë njërë zëtën ta, atërë tina i pranohër hadithi. Kërë që allë e vërtit. Mirë po po duhe më ka zhuta. Kura kam vetë, e buzor janë murjën yëdhu ila lërjoqë. Këto janë murjë kaafir mbi kathir mbi kathxhi, që bumauia ka qenë edhe murjë edhe kathir në xho. Ka Tash plus është një kusht tjetër që ka këmbën diëtorë. Ai i cili nuk është therrs, nuk është therrs un bidotn e Dina, është kurçë hadithin që ka transmeton musma musme por kromë vhibin e, e Dina. A mos më përqendro në dhimbjet. Sikurse për shembull, nëse është një një, një shija, e transmeton një hadithun e vlerat e Aliut radhiyallahu anhu. Hadithin apo dai? Sepse bidati shija është, madrim Aliut radhiyallahu anhu. Ta kthejmë hadithnë tek shija. Çi ku hadith ka ndehmon? A? Ai ndehmon rjon. Ai ndehmon rjon. Ai ndehmon murdhi, ti ka ndehë çıkartë nga? Sikur ne se themi dohom se ne se themi se është kusht, u nuk pranohet hadithi i Bigaxhivën e sot shpejt. Ju ka thënë po mallia thers, edhe e buzën apo kallon për të çka kanë thënë. O, ose nëse e dëu na këta diskutacion. Mirpo, aty the os kushti mus me përkom me dhimbën e tij. Hadithi çortazi që ka dit për folklorin e jonë tina. Edhe pa se me mor argumentë xhalbone po lojnë nëna mor, domun që nuk kafir, e kanë, morë, kanë thronë, mërgjia, e kanë morrë atë që kanë thonë do hum bimurgjia që vepra s'është pjesë e mondit hiç. E kuptohet këto? Kje kujtesën këto. Kjo nuk dukt me ikë që e halëbondit. Ose aty nërë qëka, sot thirën dhe hundë, e thirën në mën ti në apri, zove qurës e thashë. Kjo nuk dukt me ikë. Sepse për hadithet që ka e ndohën dytës dorë, kanë shkru e bathë, a dojt me livrit gishtin, apo dojt me moj drejt, a dojt me krylua, apo qysh, kanë shkruit livra të tëra për në hadithë. Pam këta hadith që pdojnë me e do meselen xilofën e klasunit. Dështojmë këta hadith pdojnë me prish xhmona sahabëve, pe bjen një hadith që po nallesh me impon kentuse në hiç. Që nuk ka drejtësi. Fillimisht. Së dyti, po pajtohem, sfundim po pajtohem se hadithi është sahih. Kanvojna dorën, po dërzohem apo nusallim u jenden çështojna, çështojna ra, po shkakt polemikes po dërzohem. Ha? Nëse hadithi është argument Kjo është që din me këta Subhanallah Atëher të krejt u mejeti Njerë që se din që se pranëm porzën e namozit qka është? Ha? Ashtë ka për të krejt u mejeti Këta njerëz nuk e din hiqka është namozit Se din hiq që është namozit Asa është farë dhe asu nëka se din që është namozit Më shkuëm i vetë është namozit dhe e kësë farë Dhe një më vë qa dë rejka? Sidin hesht, çoftë po qafën, penga mërzunë, lajudo, mosallat nuk dihet çka është namozu, nuk po s' nuk nuk e falim namozin. Hej se ka përmarrë pejgamberi sun' terkun. Lëng në namozet. Kjo çudia e moh, pse e përmarrën kët hadith, ti kush e ka përmarrë pejgambëra sun' lëng në namozet? Hej, po e ka thonë nuk dihet çka namozu. Atëherë thojna, pse spëpëroni prokit hadith argument? A, ma thonë çitash, edhe nëse njëri thotë çfarë nuk kosh namozu, nuk buket kafir. Ha? Pse bëni prokit hadith? Kjo është që ditë amë, kësëm që kënë nuk janë lenë muquit argument, ose ndërët me obrish me dhebin e kërit djetorënë të umetit, e gjmonë e umetit, që qaj si se pranën që i porzi në mozë, u se porzi e rëgjërimit është, është, është kapir, këtë umetit ko e gjmonë që qaj si se pranën një falët për i porzi është kapir, apo? Me përjaqtim, me përjaqtim, kush është asë që ka e në ehlur fitre apo hadithun ahd bit istol ne nje riva saka i islam nuk e ka veç saka i nuk i ka mthua aloporze kinejeni mesemohan arsutut ose ehlu fitre aty ne celme nuk ju ka arrit nuk ju ka arrit kur'ani dhe sunneti sepse subhanallahu oshtajipa vllazni ane hadithi tan fillim don pjesa hadith merga ngritet kur'ani ni nota as nje as nje pe kur'anit kta njer nuk e nuk e besojn me shkumja mezu po ta nuk e besojn se ka ni kur po ti han suka riporteaja ka s'a thot më vonë çel çaj që e mohon fotë haneman kuronit është besimtorë jo mëllah po ky hadith domon në nëse thuna se është sahi hadithe mirëllah po ky hadith blen për ehli fitre ponjëtu një fundin e kohës që ngriten pyty në, i në dispozitat sepse nuk dinë s'ka kush më shpjegue dispozitat përveç asoj ka on di sot rast me tira në hundë këta njerëz nuk thoin asla la ilahe illallah po thonë mësh Allah Allah ha Allah Allah Përsa dhe më thonë që nuk është kusht asial, Allah, Allah, Allah. Kjo, kjo, vëllaj, bilaj, për që ta për thëndonë, kjo nuk është argument. Mirë për kjo është me përmenë këto se argumenton kjo është që di e mollë, përve që asoj dhe më hëndë. Duhë më ndolë diqka, të thonë e që e ka thonë Shekhalboni, se kë hadith argumentën at të nëse njeri të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Është, nuk vjen me asë njënën prej arkanët të, të islamit prej bazat të islamit aja është musliman të këtu kërin këna vakfe se shekhut atëherë na duhet më kalua me, me polimizua shekhut si të kuna i murgji sepse umetit, i gjmaja u metit që me rab, si islami, si që ka transmitua imon shafi i u i gjmaja u metit që që ka transmitua dietarët më rad si shekhë islami si mahamd nabdu luhabi që ka i gjmaj të hlusunetit se imoni është fjale dhe vejpër E skupohet çehinërin gjenet veç veç më fjallë këtë problem duhet më na kalzo çka po dën ti a je murdhi Po për çomën e pra mendheimën e murxive ose nëse i ehlusunet këto pi fiole çka thë? Sepse te ehlusuneti ka djmote ehlusuneti. Shka transmetuan Imam Buhariu, shka transmetuan Shefiu, shka transmetuan Sakim ne Rahawayh, edhe dieton, dieta unë dyshë ka shpjeguar shej zombi, edhe kret khilofi, nëse çike don më kum ka qallzuar. Kret khilofi, nëse ehlusuneti te ta murxija artse artve për plej bodhës timonit apo jo. Ja. E ke nëse thua këto të ta çafen na kallzon, apo na kallzon çike ti aja kron në djiva. Mirë, inshallah o talla, nëse nuk u bë gat do duam me por më anëse edhe edhe disa disa argumente tjera. Një unë pi argumenton dhe un këto u kopjë një omni pri i cili don pejëllorve, shqiptorën, i cili don me me sqaru dorun realitetin e loncit namozit. Edhe u sill rrethina. Ë ka bëu fuaj sa argumentin mat prim. Arabtë thojnë fjol Soin, s'a beti në arshë, ثم stova alia, ثم staker alia. Neher fortsu bazon tani ngritu masoj se mos me forcu u hy punto e kanë kryu tani. Ha? E kanë kryu. Kto duhet me pos kujdis? E kërë që ka argument as çka ka përmend ky Jaroni, që nuk është i ris, po valla, ky nuk nuk nuk e ka shpik ky. Një po argumentin se koj zmo në me. A koj zmo ameli. A unanem tumit të um veper, selon si nga modit nuk është ka për kufrë. Se përse qëthet e ka përmen këtë thoni e para tine veç përduhë më ikazur që kësë është i risë e, e ka përmen i mënë në vëviju, e ka përmen edhe i bënë kodamja në mundhëni Edhe e ka përmen që i khalboni dhe mënë ja, Se këta lepja e ishe i khalboni dhe hënë Edhe e ka përmen e ka morë thërgë mënë dhe mënë Se ka homë mëzërë lë muslimune, ju sëllë lune, ale A le ledhine, të lë kusaradon, vazhdojnë muslimën gjënerate për gjënerate, me oporë në mozën e gjënerate, aty një që kanë lënë në mozën. Me i loë ata, me i trashigu ata. E dhe, me shti vërrezat, sujnë, ku ko vërrezat dikun në islam, a që nijen që shtujen vërrezat e aty një që se kanë pojnë në mozën, që si kanë shti vërrezat muslimën dhe. Ha? Ku ko vërrezat që shtujen në islam? A pe kuptojnë edhe Ej jmo të kokëqë, stoka ka kaker. Na na elab. Mirë marr go. Mos po, e duam të përmend të kiajmoja se e ke thirr, mos menos se na nuk na podoll, edhe na kena nie pak diçka piu sul në këtë kohë. Edhe na kena nie. Kse jo edhe kshira të mohon ejmoja, se nëse vjen ijma tjetër, ijma në ejmo tjetër, çka kundërshton ejmo na sahabve? Kërgjetor që thonë që është batal. Nëse vjen ju mbajtun njerëz dytë musliman të shekujt niste ni, në ejmo ti Kam pos të kunder të nësojnë së abdë, kjo i gjmohë ërë të batër, t'in të dishu së lëfëkën, kina një e dhejrë se tua që ke mojt me talebe në vend tonin atje, që ju së fëgurë së lëfëkën, e ke harrua kitë regla? A se ke gjithë në për libra kitë regla? Që nëse gjdo i gjmohë që la kundeshtun i gjmohë në së abdë, aja është i gjmohë e brisht, aja është i gjmohë nuk është argument. Spori, zyti, a ke harru që ka thonit në nënkajimi, në ehrlemën më ukein, edhe që ka ka përmenda unë që i shokonë në, në shodën fuhullë se fjala djetarëve, lëna alemën khilafën bëjnë në muslimin, së është argument, nuk dina khilafën të djetarët, nuk është argument, a ke harru këtë fjala? Ha, sëtëriti, subhanëullohi ladhi, po ti, ti, a harruve, cita dietor që fillimi dersit i shkreti ja nisi tu pruu fjalë dietorëve që i qrilafin mes selusnetit orq cilonsi namazit lonsi namazit është kafir kopi dietorët e selusnetit i përmenden fillim dersit ton me emra pytyneu për menë Isa kimin Rahlihin e përmenden një mendim ti Muhamedit edhe jashtëo ja përmend edhe mendime të tjera që ka ikoi Muhammedi edhe ka dhocimi o oh, lonsi namaz nuk është kafir tash çka u harrohet këto fjalë tyra që thii thi regjmonum Falem Allah. Skotë tik tani za po duin mi pun vorrë, nesër këta njerë doin mi pun vorrë që u shon dikon që to janë vorrë e nos namudh. Hajt po ti. Gjoma nevean ku shkruhen që to janë vorrë ta tynë, çka kanë mohuaj Gibrili e kanë mohuaj Gibrilin që është me lokë. A gjomë dikon? Pujan çadë. Mos joni vorrët e atynë, cilët se edhe kë kollopajtuhet me neve që lund çaj që e mohan në libushmërinë e nos namudh s'ka. Gjomi vorrët e çatynë. Jomë vore të çatinë që kanë mohuar namoznë, ja kanë shkruar, ne e ricitojmë vore të çatinë. A? A thua se duk më e frikë shpejt tona? Momrem është është tort mar kë më thonë, ai harroi fiolën dietarëve që adamul naqli leise binakl. Ai as kanë kuptuar, nuk ka transmetuo, nuk ka transmetim. E pa transmetuo më nuk ka transmetim. Ë? Tash më thon dikush, valla ka or argumente unë se diçi pejgamberi ali saktësom, e ka fol drejtën katër çote. Se se kompo di këntu e bó. Jo më që nuk thuhet kë fiol. Kjo është mendori, subhanallahu aladhim. Mo më lakë, ke valla bile ashtu. Subhanallahu, a djibioj. Cudija më moleç ka është. Kur ti sheh tanië, sikur se sheh Halboni, që e prum kit azmori ameli, që kanë prumitit. Kur ti sheh të çështja, sikur se qyshor Dukati Rumllak, apo Heliul, Heliul dhahbi almuhalqa, kur i paq tanië, e argumentojnë që çështi me hadith edhe i lupin me mikroskop me e gjetë një njëri, një njëri që ka thonë që është haram. Me nëzimunohen me a gjetë e borerës, dyqysh një asë, edhe krejtë, visë një njëri e gjonë, visë një sahabi ka thonë, edhe tani e forëcon këtë rengët, edhe bjenë argumente, edhe kur te e mbrunë këtë mendim, që ka thetë në libre në tina, këta vëzë dhe faf kur tonë me e këshur, kur e bjenë një unë për argument, Nese nga ka orë një hadith sahithet, nuk është kusht me e ditë kusht ka vepru api sahabëve me këto. Nuk o kushtet. Subhanallah, e kur pëse t'ashti përnive? Por në që asoj, në po transmitujnë e gjmatë sahabëve. E gjmatë sahabëve. Po transmitujnë, isaqim në rrëhveji po transmitën e gjmatë tabeinve edhe e gjmatë kuhër djetorve të vetë qangulla më në më. Qumës neni ja po du e ka gjetë më vonë e buhurën atje për diëtorë të havë çyshja i thëfion e tina edhe ka gjetë Ayatullah e duheli e ka gjetë gjet një urinë për diëtorë të mavanshim që ka thonë se është haram me bu edhe rreth çësoj me selje e ka thur krij butën në kom se është haram dukoti rrumullakt. A dy njerëz i ka gjetë. Ata shnats lutën atë longj në namaz është kafir. Por poshtë që kanë argumente të qorta për kolonë të sunetit, ha, kanë almoçave. Anaton hon Es ku na kundështuce i djmoja njerve. Po mir, krij koso, krij botë sa çumica absolute bota, skanol, shekhlin, hajde pro, e botës ka nor, kallzon ti shefin, hajde po. Un shefin e tret, kush pi dietor do ka fun me hundhi. Ë do koti rumllaktës, është haram. Hajt, ngjemi. Un shefin e katërt, shefin e pesë. Apo do kam e prishkit, pse më prishti? Kit rregull. Prish, po me dy njerz, pe njerëz, skit argumentet tua, edhe po kopër kit mesele, çash thos po koçi ti shtat prish. Edhe kush ta prish ti, kush ta prish ti, po e shon, po e anoncman, edhe pjaqon, uhem, pjaqon, pëqon ja motanaqed, sikur s'ka shesh shollbin, Allahu rahmetullahi ka bua don hadithe, sik ka moshë kalboni, sahi don, ka fol fjalë troma por tash e ka lbonde. Ai ka dy njerëz me veti. Ana ti me veti që naqmon, edhe fjalë qos mund me ngjep i fjalët sahabve, edhe kena fjalë tekstet sahabve. A? Fonjet çorta sahabve se lon si na mocër kefer. Ah, na, nuk bën me se, këta njer, hun, si hun, apo se me marr topin kur po argument. Qort, qort, çudi është, por s'manduri vallabilla. Por desa soi, do më mëson donon se tani ja, donon iPhone, se don apo iPhone don merr me shpjegojmë mëson realitetin e lansit namaz don, e të përmend edhe në çertje që ka padu do më shkurtimisht. Do, hun, do hun përmen, më përmend edhe mua më mermën ja piksoj që ka folur deri tash, u bin se këto nuk kanë argumente po janë çup, janë dyshime. E sco do shindon, janë dy shime të çorta. Po domthon një aryçka, s'ka ka përmendur domthon, ai çetnia domon aty, istitoben. E ka kurdhue. Po lonsin e lonsi namazit domthon, më kërkuaj momi, kur bوهات lonsin lonsi e namazit kefer. Ë? Ka fon lonsin e namazit bوهات kefer, nëse i momi e thirr. E miri shteti i Islam, e thirr ato. I thët apo folësh apo ta prina kryt. Ai e zgjidh shpothën, thët po folën, thët primna kryt, thët se nuk folën. Edhe rësë që sojë fundë funët o orë dhe i kasilë kritë fjajt e djetarëve. Edhe fjallën e imam e lëmërë vëzijut, fjallën e imam e lëmërë vëzijut dohon se ka thonë. Fjallën e imam e lëmërë vëzijut, që ka thonë dohon se në orë me senetit, së sakta përja mërë vëzijut se lënë si namazët. Kushe lënë namazët? Dhe i delkuha, e tina bën kufër. Juste të të bu. Pe in ebe, ju këtën. Dohon, Kur kohet pitina më panduë, nëse nuk e pranojn këto, domthonë mbyket. Tashkënier çka do të ngafonë ju pit sot tonë. Qëse piksoid nën kuptohet se është kosh, është kosh mirë para se më me, me boka për lëngun e namazit, ne më e thirrimun ato. Po, na Edina, kit më dimë ndonjë dia që nuk mund të perfiol, që më dimë dietar të ambelive. E ka përmend shiko thojë mini rahimullahu, mënt edhe ka kanduçi që çertje skoll ku më në fytyr këtu që skulkon. Pse, nëse njerëi e shon ato nga dyra, a bën kufër? A do të më thuhet i mami, më thonë me, me sonë mami, son, son, ja prendovja ke bu kufër ose ja puta prenë akrit por nuk bu kufër? Hã? Ju, a do të për ato që e mohon kuron që është ju? A do të për ato që e mohon një farsë që është ju? E pse po namozën tash që u themi një? Me çfarë argumenti për kur zonë domun të citobe? Apo e kuptoni çka është citobe? Istitabja është me e thirë i mëmi, prirësi i shtetit, islamen e mi kërkuë më pënduopit një. Nëse së pënduopit, me thonë, e, eh, thëtëm, veçë në që të rasë bëtë unë si në mozit këpër. Në i thëjë në mas pari, të fjellë i mështë nuk është kështë istitabja, nuk është kështë me, me, me kërkuë më pënduopit një më pënduopit një pënduopit një pënduopit një pënduopit një pënduop Ti hap ti mësh po don vetëm na ti, ti apominoi çka të tjerë se çka primon ti, haj se më upëm shika edhe të më shkon çështë. Mëm mora vëllose, Estabia e Dina, pa i thumë të usha kërgohet se çysh e ka thonë më nervoziu. Çysh është thonë ai saqë bëra ai të më nuloj tai me siell edhe me pshtjell domon, ko për çellim. Që na nuk e mbysum lonsin në, në namazit del ti kërkojnë më për duaj. Pombytya prej prej votimit tek Perit janë dy sene të ndryshme. Senku ofçi është kush për më ngritë on krejtë s'koshtet Islami, po. E mirë, çet kush po bëj ka kufrim tok të Allahut azza wajalla, ç's'kos s'koha mirë me i thirrë ju po. Ja, afishi se bëdhu, po ti prish i krejt. Subhanallahu, prishi krejt argumentet e xheriotit. Këta njerëz vallahi biloj. Unë kam dyshim këta njerëz, këta njerëz punojnë ditën natë mja ngjit, gjysh ja kanë ngjit dikur herët. Në gora të marnë dvetra që janë gjithë me dhebisa të qercën dherës të shëtihatët E ka mbuka në Ndek e Buhanifja, imam a Eliko, imam Shafib, imam Ahmedi Nuk me dhe më bëj që tyhatë beqë a këtë që janë gjithë qercën Tërë të këta njerëz që shë të dojë në gjithë qercën dherës të këpirit Me jenë shëllë Kërët dherë të këpirit S'kuptua ndryshë të kje qertë A më të dojë që që që pëtuëm Por veçajojmo, e ka përmendën argument. Dono e ka përmendën, një argument thonë rrethina ka thonë na fillimisht po ka thonë e e prondëm që ai që eleni namaz nuk ka kafir. Së dyti, ka thonë disa dietor ka thonë një bëhet kafir me dy. E këteta, disa kanë thonë me tre, disa me me pesë, disa kështu kështu. Fë, kuronat, fë supervojna, fë kafir thotë me me një, fë e pësëth me dy, apo pse me tre, pse me pesë? Ha, shkurtet kët masit të koka. Spas ka numër caktuar se do të më e prish këtë çështje. Ha, më e lëm këtë pikë. Ma suspedina si ameni, o jo, amenëty, na ka qallzuar, me kanë aqida ndinin Allah tasjej, nëse ti e lën namozën, de ti derkova ti na kapo kufër. Këtu shkord në bosm, nuk ka argument kundër njëve. Edhe ai jaron në ndeshën e tij, as një argument skapru, as një shphet çort, në dyshim çort nuk e ka kapur, po por më na e prish me thepin ton. Mirë po. Edhe nëse them ti ton. Këçka ka doshta im thon. O dha, maman se këtu fjale prishin din në krejt Edhë qësh Masë shpetinja njëri a bën ka kuffer me në namaz Apo me dy, apo me tri, apo me pes Apo me pes, ka unë, përdojnë a këtë pun në krejt Shkur, qështë të pibjen? Pse? Mirë dha Kanë në këllak djetarët se Qëka janë kulleteni që ka ordo unë I dhe e bella gëllë më, un, arrin, ujn, a, un, gjere, me o kulleteni Lëjën qështë unë, kur t'i arrin Uj, kulleteni Kullet është dëhon t Uj dy kullë, ka thon, nuk mbohom pa pastërti. Tash sojen çte kullë, xhelofi dietor, na është sojëlla i kanë këto kullë, as sa më me ngjete hiç. Ka ta duket çina dat më i lungë i dispozit kreta, më e prish kreta. Për shembull, xhelovin mes dietor dhe unë sojen ditë e hojzit. Disa kanë thon past, disa shtohet ça, më son grosière, më lafalok kreti se volë se masi pas kanë këlo. A është këtë, a? Ku ke pa marr veshin, ose për shembull, te di filafi dietorit se so është me Sofja që do të më shkutua namazën, 83 km, a 53 a 12 asosh, ha? Fala kokërorve në dietort, peloi na kritik, mesile dhe grahi pëlqej namazet. Ku keni eve voti këto? Shtë? A ç'shtë po, po po doi ka? Ti apo do me prish dinin, na me nresh dinin. Fatkëna, na nuk e bogojë ju në namzukun, po nuk ka orpë atici, kimun na nresh në dinin. Risko nevojë më shkon se autim më msua, por më ta prish dinin. Përveç asoj, pëse pre përbën qaq, qaq, filozofit mollë, pëse të i kur së përbën me një namaz ka e fir përbën me dy? Pëse për po paracitës këshë së përdi ose se këmë një e korë? Për të ja harëve dhe i dje që i ke kalëzue e që i ke një e gjëlorë të unë saudi përbashkimin e namazëva? A tashërë ka tonë me dy namazë, kampos për të rëndin doon që namazë skuq koha lidhës me një omentë dy të dhonjësh po e përmendin. Ata që kanë tonë dy kanë poshtë për të rëndin doon që, që namazet të bashkohen. Nëse njëri e lën drekën, nuk bëhet kaferditi del koha që nis, sepse koha e drekës që nis do mund ko është mushterike domoshte, barkon e mënon teatrin, elajisht lejohet me i bashkuar. Gjithashtu, gjithashtu lejohet me me i bashkuar kshumë do yaci. Çto kan po, se po burt që se kumnie kur ha. Feti masim me një uspë bon me ty. Ha kuku. Subhanallahu, nuk më ban këştë. Ha? Nuk është kjo mëna e ilmije. Oda fund përfundimë don, por mos më mundon. Ma, ma gjat ma bën alla don se apo kum pru, mirë për për për të provoj. Mir po po porse lesa të don. Është aqidia ju, ja çes kot dyshim të ta donohse. Lon se namoz, çelë namoz deri sot i del koha. Etina është keper. Ku është kjo është djmaja sahat? Ës transmetohet për se i bin xuberit. Ku është mbledh domos mos më menojçi në orna na pe pehona pe thonë na këtë fiole. Ku është mbledh i Imam Muhamedit dhe fiala vërtet e Imam Ahmetit. Do të thonë që është ka përmendon autor i librit donar falë mërye filli aqide lehiman ahmedu pia la vartin ezmiris më saktë se lojëzë na mos është kafir deti delkuatina kur nuk thebi allah ni mubareku kur nuk thebi sakin ni rahayfi ku është me dhhebi donon prej dietarve tir i imam elmarwuziot ku është me dhhebi i imam elmajishunit pe pe shovet imam alikut edhe do të them Kur të marrën për dietarë do vëmësh ndonë marrën sheh bemod, dera fjonë sheh bemod thashë të qortë, un kush e nuk e lën sa hotin me uqë, po me hol namaz, ai e tin kë thonë donë si bën shumë filozofi qysh me një o qysh me dy, më un ka thonë që bo banka për të pitin e të Allahs, derdon, kjo është foni sheh të thonë ka për gjith, këtë thonë sheh të thonë më dhon, um fetava, e ka për gjith të un kë thonë se lonsi namaz është katër mirë, po nuk thëm se sheh ka më kuptohemi, nuk thëmë se Shekhe Islami ka onë që mendinë namazë, mendimi Shekhe Islamit ka që një përgjëshlumë, por neve nuk e kena argument në dininë Allah të zhëllë gjerë, Shekhe Islamit e kena argument në dininë Allah të zhëllë kërë onë dhe sënetën, e kena i gjmanë e sahabëve, edhe kër i ka transmitu e i bne hazë më sonjet e sahabëve, ka thëmë që e kam pas mendimin dhe risot i del koha, koha e tina. Sepse jo shumë larg është letra apo libër fletu shka aty ne çka kanë shkruar Helakumul Hucat illa bi Sheikhul Islam, ha angrite argumenti, por pos me Sheikhul Islam, mos mendos se e, e di na edhe këtë libër që kanë shkruar ata. Edhe kemi ka duhet domun qysh ngriten argumentet. Eh, domun mos harani, mos ja kallzoni vështirë, për të ndërtuar ato argumente, edhe për veti si u vijnë edhe juve. Sepse ju nuk keni si për të drejti që u dohet pishëriot të msojë të Ali, se nuk. Edhom Por kjo do të them domosë akitia ju ndonjë është e prrimë se lën si namaz domthonë është keper edhe ai që i lën namazën deri sot i del koha e tij na domthonë ka bë kuper ka dal pidinit Allah te zotëj edhe obligohet me kushyen din Allah te zotëj edhe duaj veç shkurtimisht që nuk është argument domun po atë që kam përmend domun polemikën me Imam Shafiut edhe Imam Muhamedit që ka përmend Subki domun se kanë polemikë juja Imam Muhamedi me Imam Shafiun dhe i ka thonë Imam Muhamedit Shafiq, imam Shafiq ka hundin, e bëndosin namazit kafir, ka thonë pë, ka thonë, e me qka këthjet në islam, ka thonë me fjollen, la ilahilallah, e edhe ka thonë Imam Shafiq, e pse pro të të tysh me, a i ndold me islom, pis, domit me namaz, me na dohet me, pëse së peshtim pro, me namaz po për peshtim me fjollen, la ilahilallah, kjo polimik, filli mështë, së në në, së në në në në në në në në në në në në n Oste spikne. Përveç asoj do të më thonë me dhëbi i çortë ti më Muhamedi ti çaj që, qaj që ele namazin, e lën namazën, nuk jeni islam me shahadet, por jeni me namaz. Haro ha, vetë sa për mall do të thonë që ai duhet më uksyë me fort namazën. Duhet më uksy ai jeni me namaz. Përveç asoj do më thonë ti autranova. Ti a më të trafme të jmoj Muhamedi ti, mëhom beq soy pi bika. جينني يلي ستاتاتيون لوي لوي لو بويكا مستيمان اصلي ويفر مستقوا بايو بر الله بساك اي مام شافيو شي نا ترسمت ايز ما دونتي شي كوشلن ويفر كابو كوفر كتو كتو ام بر الله اكو لنك لهذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل جنب فصلته انه هو الغفور الرحيم